Hetedik fejezet Dolgozó ember vagyok, otthon vár a munka, úgyhogy fogok egy fuvart haza. Elli hív, hogy mi újság, de mondom neki, hogy egyelőre várhat. Megbeszéljük, hogy holnap együtt reggelizünk az Armstrong bistróban. Kikapcsolom a telefont, lehúnyom a szemem, és végigalszom az utat. Kifizetem a tarifát, és felajánlom a sofőrnek, hogy adok egy kis fölét is, ha szobát akarnak kivenni éjszakára. Kösz, nem, muszáj visszamennem, mondja. Busásborra valót Rendőr létemre. kimondottan gazdag vagyok. Miért ne lennék? Én vagyok apa egyedüli örököse. Egyesek szerint a pénz minden rossz forrása. Lehet. Mások szerint pénzért nem lehet boldogságot venni. Valószínűleg ez is igaz. De ha jól bánsz vele, szabadságot és időt nyerhetsz, ami azért egy fokkal konkrétabb, mint a boldogság. Már elmúlt évfél, de autóba ülök, és célba veszem a belvilli Clara Masz traumatológiai központot. Felmutatom a jelvényemet, és megkeresem Tréi kortermét. Bekukkantok. Trém már alszik. A lába fel van kötve, hatalmas sínben. Látogató sehol. Mutatom a nővérnek a jelvényemet, és elmondom, hogy a bántalmazása ügyében nyomozok. Megtudom, hogy legalább fél évig alig ha fog tudni lábrálni. Megköszönöm a segítségét, és távozom. Hazamegyek az üres házba, ágyba bújok, a plafont bámulom. Néha elfelejtem, milyen fura itt lakni ebben a házban, ezen a környéken. De már hozzászoktam. Eszembe jut, milyen ígéretesen indult az este, amikor hazaértem arról a győztes hoki meccsről. Úgy fel voltam dobva. Az egyetemi bajnokság játékos megfigyelői is ott voltak. Ketten ott helyben ajánlatot tettek. Alig vártam, Leo, hogy neked is elmondhassam. Apával a konyhában ültünk, téged vártunk. A jó hír addig sosem volt jó hír, amíg veled meg nem osztottam. Szóval ott ültünk és beszélgettünk, de félfülel azt figyeltük, mikor ér már a kocsi a kapu elé. Sok gyereket a városban el sem engedtek esténként a szülei, de apa nem ilyen volt. Az ősök egy része ezt hanyagságnak tartotta, de apa csak vállat vont, és azt mondta, megbízik bennünk. De te még tízkor sem voltál otthon, de még tizenegyre, sőt, évfélre sem értél haza. Így, amikor hajnali kettőtájban végül megállt egy kocsi a ház előtt, kirohantam eléd. Csak hogy nem te voltál az leó, hanem ógi a szolgálati autóval. Másnap reggel felébredek, és dobok egy jó forró zuhanyt. Próbálom kitisztítani az agyam. Az éjszaka nem érkezett újabb hír Rexről. Feleslegesen meg nem akarok spekulálni. Kocsiba pattanok, irány az Armstrong bistró. Ha tudni akarod, melyek a legjobb bistrók egy városban, kérdez meg egy zsarut. Az Armstrong a féle vegyes felvágott. Kinézett a színtiszta New Jersey retro bistró. Kívül chrome neon design, a tetőn nagy vörös bistró felirattal, belül műbőr, boxok, önkiszolgáló italadagoló, kézzel írt menütábla. A konyha ezzel szemben modern, trendi és ökotudatos, a kávé fair trade minősítésű. Az alapanyagok a helyi gazdaságokból származnak. Közvetlenül a farmról kerülnek az asztalra. Bár, ha omlettet kérsz, nem tudom, a tojás például honnan máshonnan jöhetne. Eli már ott vár a sarki asztalnál. Mindegy, mikor érkezem, mindig ő van ott elsőként. Lehuppanok vele szemben. Jó reggelt! Üdvözöl a szokásos, füligérő mosolyával. Visszavakantok. Imádja, amikor ezt csinálom. Egyik lábát a hátsója alá húzza, hogy magasabban üljön. Kirobban az energiától. Olyan, mint egy felhúzott rugó. Még ha egy helyben ül, akkor is olyan, mintha mozogna. Sosem mértem még meg a pulzusát, de szerintem nyugalomban is száz fölött van. Kivel kezdjünk? kérdezi. Rexel vagy Tréjel? Kivel? Rosszalóan felvonja a szemöldökét. Tréjel. Farcot vágok. Brenda erőszakos barátja. Ja, megvan, mi van vele? Valaki ellátta a baját egy baseballütővel. Jó darabig nem fog tudni lábra állni. Hú, uh, szívás, mondom. Látom, össze vagy törve. Majdnem kiszalad belőlem, hogy mint Ray lába, de magamba folytom. De hogy a jó oldalát is lássuk, folytatja. Brenda haza tudott menni, összeszedni a cuccait, meg a gyerekek holmiát, és végre sikerült aludnia. Ezért hálásak lehetünk. Elli hosszasan vizslat. Bólintok, majd azt mondom. Rexel. Mi? Azt kérdeztet, kivel kezdjünk, Rexel vagy Tréjel. Tréjel már végeztünk, mondja. Ránézek. Szóval őt akkor le tudtuk. Le. Prima, mondom. Bani, a régi vágású platina szőke felszolgálónő, cerkával a füle mögött az asztalunkhoz siet, és tölt a Fairtrade kávéból. A szokásos kedveseim kérdezi. Bólintok. El is. Sokat járunk ide. Legtöbbször omlettet teszünk. Eli a sima omlett híve. Két felvert tojásból kéri, teljes kiörlésű kenyérrel, fehér sajtal és avokádóval. Én ugyanígy, csak béködnel kiegészítve. Szóval mi van Rexel? kérdezi Eli. Új lenyomatokat találtak a gyilkosság helyszínén, mondom. moráét. Eli szemeki kerekedik. Azt hiszem, az életem során bőven kijutott nekem a bal szerencséből. Nincs családom, nincs barátnőm, nincsenek jó kilátásaim, nincs túl sok barátom. De ez a fantasztikus teremtés. Ez a csupa szívnő, akinek a jósága a legsötétebb éjszakát is képes beragyogni, a legjobb barátom. Gondolj csak bele. Eli engem választott. Engem választott ki erre a szerepre, a legjobb barát szerepére. Ami azt jelenti, hogy bármilyen rakás szerencsétlenség is az életem, valamit mégiscsak jól csinálok. Neki mindent elmondok. Amikor a kocsmás részhez érek, és elmondom, hogy Morát többször is különböző pasikkal látták távozni, Eli fájdalmasan felsóhajt. Ó, oh, nép, nah, túlélem. Látom rajta a skepszist. Nem hiszem, hogy kurválkodott, vagy pasikat szedett volna Felmondom. Hát, bizonyos szempontból lehet, hogy rosszabb. Hogyhogy. -hogy, nem részletezem. Amíg Reynolz nem szerzi be az infót, nincs értelme spekulálni. Amikor tegnap beszéltünk, mondja Eli, ugye már tudtál mora új lenyomatáról, borintok. Hallottam a hangodon. Úgy értem, egy közös gimis barátunk meghalt. Nyilván szomorú. De úgy tűnt rajtad, mintha... Szóval végeztem egy kis kutatást. Egy hátizsák méretű táskából egy vaskos kötetet vesz elő. Találtam valamit. Ez meg mi? A gimnáziumi évkönyved. Leteszi elém. Te is kértél egyet év elején, de végül nem vitted el érthető okokból. De én megtartottam neked. Tizenöt évig? Kérdezem. Most ő Én voltam az évkönyv felelős. Ki más? Eli volt a gimnázium eminense. Mindenben precíz volt és pedáns. Pulcsiban járt, gyöngysorral anyakában. a nyakában. A tanév záron ő mondta a végzősök búcsú beszédét. Ő volt az a diák, aki mindig sírt, hogy nem fog sikerülni a dogája. Aztán persze ő fejezte be elsőként, csillagos ötösre. A maradék időben meg megírta a háziát. Mindig volt nála tartalékban két tökéletesen kihegyezett kettő B-s a biztonság kedvéért. A füzetei pedig úgy néztek ki, mint máshogy az első nap. – És most miért adod mégis ide? – kérdezem. – Mutatni akarok valamit. Észreveszem, hogy bizonyos oldalak megvannak jelölve pink színű, öntapadós szetlibel. Eli megnyálozza az ujját, és a könyv végére lapoz. Kíváncsi vagy, hogy kezeltük Annó, Leót és Dajánát? Már milyen értelemben? Az évkönyvben. A bizottság megosztott volt. Hagyjuk a fotójukat a helyükön a többiek között, ABC sorrendben, mint minden érettségiző diákét, vagy hagyjuk ki őket és csináljunk nekik hátul egy külön oldalt, azzal a címmel, hogy akik már nincsenek köztünk. Kortyolok egyet a vizemből. Ti ezzel vitatkoztatok? Nyilván nem emlékszel. Akkoriban még nem voltunk olyan jóban. De tőled is megkérdeztem, mit gondolsz. De emlékszem, mondom. Ráförmettem, hogy nem érdekel. Persze nem ezekkel a szavakkal, hanem cifrában. A tesó meghalt. Ki nem szarja le, hova teszik az évkönyvben. Végül úgy döntöttünk, hogy kihagyjuk őket, és csinálunk nekik egy külön szekciót. Az osztálytitkár. Emlékszel Cindy Monroe-ra? Aha. Néha akkora seg volt. Úgy értett Előre Előrehajol. Nem ugyanaz? Na mindegy. Szóval Cindy azzal jött, hogy az évkönyv szigorúan véve az érettségiző diákok tablója. Leo és Diana pedig még érettségi előtt meghaltak. Úgy van. Eli, tessék. A tárgyra térnél végre? Két klasszik omlett, mondja Bani és leteszi elénk a tálcákat. Jó étvágyat! Én ez az illat. Megfogom a szendvicset két kézzel óvatosan, és beleharapok. A tojás sárgája a kenyeremre omlik, és finoman átitatja. Ambrózia. Manna. Az Istenek eledele. Ki kiválaszthat tetszése szerint. Nem akarom elvenni az étvágyadat, mondja. Eli. Oké, okay. a könyv végére lapoz. És ime ott vagy te, tesó? Az én kinőlt sportzakomban vagy. Mert bár ikrek voltunk, mindig én voltam a nagyobb. Azt hiszem, még nyolcadikban vettem ezt a blézert. A nyakkendő apájé. Emlékszem, soha nem tudtad megkötni. Mindig apa kötötte meg neked nagy műgonddal. Valaki megpróbálta hátra nyalni a séródat, de nem igazán sikerült. Mosolyogsz. Önkéntelenül visszamosolygok rád. Nem én vagyok az első, aki idő előtt elveszítette a testvérét. És nem én vagyok az első, aki az ikertesóját. Az elvesztésed borzalmas volt, nem vitás. De ettől még nem volt vége a világnak. Idővel összeszedtem magam, és talpra álltam. Két héttel azután, a bizonyos este után, már suliba mentem. Sőt, a következő szombaton a Morris-Nolz elleni hoki is beszálltam. Jó tett a figyelem elterelés. Bár eléggé dűből játszottam. Kaptam egy tízperces kiállítást, mert felnyomtam a gyereket a palánkra. Bírtad volna. Tény, a suliban elég levert voltam. Pár hétig mindenki elhalmozott a figyelmével. Aztán ez is alábbhagyott. Emlékszem, amikor a törjegyem leromlott. Mrs. Friedman kedvesen, de határozottan közölte velem, hogy a gyász nem mentség. Igaza volt. Az élet megy tovább. Ez a rendje. Bár szerintem ez tök igazságtalan. Amikor gyászolsz, legalább van valamid, de ha a fájdalom enyhül, mit marad? Az ember tovább lép, de én nem akartam tovább lépni. Ógi szerint ezért veszek bele a részletekbe, és vagyok képtelen elfogadni a mások számára nyilvánvalót. Az arcodat nézem. Ahogy ezt mondom, egy kicsit fura lesz a hangszínem. Miért mutatod most ezt nekem? Nézd meg az zakója hajtókáját. Eli az asztalom, és ujjával egy apró, ezüstös kitűző bök. Elvigyolodom. Az egy TT monogram, mondom. TT monogram? Még mindig vigyorgok. Emlékszem a dilinyós bandátokra. Titkos társaság. A Bestridge-i nem volt semmiféle titkos társaság. Hivatalosan nem? A tagjai különféle összeesküvés elméleteket gyártottak. Szóval te tudtál róla? Persze. Eli magához húzza a könyvet, előre lapoz, és úgy fordítja, hogy én is lássam. Az én fotómat mutatja. Úgy állok ott, mint aki karót nyelt, mint egy idétlen báb figura. Elli az üres hajtókámra bök. Én nem voltam tag, mondom. Ki volt még az? Mint mondtam, ez egy titkos társaság volt. Dilinyós rokon lelkek gyülekezete. Elvileg senki sem tudhatott róla. Ahogy a következő oldalra lapoz, a szavam hirtelen elakad. Rex Kenton fotója. Tüsi haja van. Vigyorgó fogai közt egy perces szünet. Oldra dönti a fejét, mintha valamint csodálkozna. Na szóval, kanyarodik a lényegre Eli. Amikor Rexet említetted, megkerestem az évkönyvben. És ezt találtam. A fotóra bök. Rex hajtókáján is ott a monogram. Tudtad, hogy ő is tag volt? Megrázom a fejem. Mondjuk sosem kérdeztem. Mondom, ez volt az ő titkos kis kompániájuk. Igazából sosem érdekelt. Tudod, kik voltak még a tagjai? Elvileg nem nagyon beszéltek róla, de... Összeakad a tekintetünk. Móra benne van az év könyvben? Nincs. Miután kihiratkozott, kiszedtük a fényképét. Ő is tagja volt? bólintok. Harmad év vége felé költöztek a városba. Móra mindenki számára rejtély volt. Zárkózott, magának való bombázó volt, akit egyáltalán nem érdekeltek a gimis konvenciók. Hétvégen te átlutszad Manhattanben. Hátizsákkal végigjárta Európát. Rejtélyes volt, titokzatos, és imádta a veszét. Az a fajta lány volt, akiről azt képzelted, hogy egyetemistákkal meg tanárokkal jár. valahogy túl kevesek voltunk neki. Hogy a csudába haverkodtatok ki össze, Leo? Sosem említetted. Emlékszem, egyik nap arra jövök haza, hogy ti a konyhában ültök és leckét írtok. Alig akartam hinni a szememnek. Te meg Morabelsz. Diana képét is megnéztem, mondja elcsukló hangon Eli. Ő volt a legjobb barátnője általános második óta. Így lettünk jóba Elivel. Összekötött minket a gyász. Én téged vesztettem, el, Leo. Ő meg diana -t. Rajta nincs kitűző. Nekem biztosan említette volna a klubot, ha tagja lett volna. Ő valószínűleg nem volt tag, mondom, ha csak azután be nem lépett, hogy összejött Leóval. Eli megmarkolja a szendvicsét. Szóval mi ez a bizonyos titkos társaság? Ráérsz egy kicsit reggeli után? Aha, akkor sétáljunk egyet. Úgy könnyebben elmagyarázom. Eli a szendvicsbe harap. A tojása kezére folyik. Megtörli a kezét, majd a száját. Gondolod, hogy van valami kapcsolat közte és a között, ami Leo-val és Dianaval történt? Lehet. Szerinted fogja a villát és a tojás sárgájába bög. Én mindig azt hittem, hogy Leo és Diana baleset áldozata lett. Rám néz. Azt gondoltam, hogy az egyéb magyarázataid, hogy is mondjam csak, elrugaszkodnak a valóságtól. Ezt még sosem mondtad nekem. Vállat van. Úgy gondoltam, jobban jönne neked egy szövetséges, mint még valaki, aki bolondnak hisz. Nem tudom, erre most mit mondjak. Így csak erre futja. Kösz. Most viszont, töprengel, most viszont. Tudjuk, mi lett legalább három klubtaggal. bólintok. Leo és Rex halott. A tizenöt éve eltűnt moráról pedig kiderül, hogy ott volt a Rex gyilkosság helyszínén. Plusz, teszem hozzá, lehet, hogy Diana is belépett azóta, hogy a fotó készült. Ki tudja? Az már három halott. Akármi is az igazság, azt hinni erre, hogy véletlen, hogy a hármolyukkal történteknek semmi köze egymáshoz, na, az tényleg elrugaszkodott a valóságtól. Harapok egyet a szendvicsemből. Lehajtom a fejem, de tudom, hogy Ellie engem figyel. Ne? Mi az? Nagyítóval böngésztem át az egész évkönyvet. Minden egyes hajtókát végignéztem. Másokat is találtál? Kérdezem. Bólint. Még kettőt. Még két társunkon. Ott a kitűző.